Esteu escoltant Ràdio Palafrugell, el 107.8 de la FM, també a radiopalafrugell.cat i nosaltres avui tenim convidat els estudis de Ràdio Palafrugell a l'alcalde de la nostra vila, tenim a Josep P. Ferrer, bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Doncs Josep, fa uns dies teníem aquí a Juli Fernández, el cap de l'oposició, amb el qual doncs vam comentar una miqueta la situació, o com veu ell, la, la, la situació del, del municipi, sobretot també en relació a a les afectacions que ha donat la crisi de la, la Covid-19 i que donarà, i també de la vostra actuació. en un primer No sé si has pogut escoltar aquesta conversa o, o veus de la notícia, però comentava que no era moment encara de fer crítica, però Déu-n'hi-do la, la, la crítica que, que feia, i entre d'altres aspectes, doncs, comentava, i vaig al gra, Josep, que el govern està superat en el dia a dia, que no és una cosa de la Covid-19, sinó que ja ve d'enrere. De, de, Quina és la valoració que, que fas d'aquestes paraules i si creus que, que sí que de vegades us heu vist superats per al dia a dia? Primer de tot, evidentment, no, no he escoltat tota l'entrevista, però sí que la llegeixo perquè eh, afortunadament tenim una ràdio Palafrugell que que ens porta el dia a dia de Palafrugell cada dia i jo crec que és el, és el moment ara que ja portem uns mesos fent-ho no? i, mm. uh, i trobar-me'n aquí de felicitar uh, l'iniciativa aquesta de Ràdio de Palafrugell, primer la feina que feu de portar totes les notícies del dia a dia segon aquesta, la web aquesta que és, que és la és referència informativa de Palafrugell i aquest és un dels objectius que teníem que tenim aquest govern va llegir la, la, només la crònica que sortia allà escrita però no mm he -hmm. tingut temps de poder-lo llegir el, en, en el joc en el, en el joc que govern-oposició hi ha moltes maneres de fer-lo. Nosaltres, com a Esquerra, teníem com era a l'oposició, teníem el nostre, la nostra forma de, de, de fer oposició i, i, els, i els actuals en tenen una altra. No? A mi aquestes, aquesta sortida a entrevistes i dir manca de lideratge, manca de programes, a, a mi me sona tan, tan buit, això, que, que dius no no, no, li fas, no li fas gaire gaire cas. I menys quan... Uh, sobretot el primer, el primer partit de l'oposició va sortir nosaltres no farem crítiques en l'època aquesta del Covid però l'endemà mateix ja criticaven coses o sigui uh, aquestes demandes de consens i són i jo els he felicitat i els continuïm felicitant perquè hi ha bastant de consens en, en, en maneres de prendre decisions en el poble. Mai hi havia hagut tant de consens en el moment de, de, de prendre decisions i això és mèrit tant del govern com de l'oposició. Això és mèrit compartit per tothom, mm -hmm. però eh, l'oposició sempre que pot critica. Vull dir, això no... no, no, no, no i això no entra dintre uh, d'aquest joc polític en el qual nosaltres l'acceptem com a joc polític i ja està no ens afecta perquè si ens afectés podria afectar el consens i creiem que nosaltres en aquest moments el que necessitem és el consens respecte a això que m'he deia si estem, uh, superats o no estem superats a veure uh, una cosa que no havia, jo no havia viscut uh, mai que en un ple com vàrem, que vàrem ho vam acabar fer lo ahir l'oposició felicités en l'equip de govern i en els tècnics de l'Ajuntament per tantes coses bones que s'han fet. No? I després es van criticar coses que no han acabat de sortir bé. Si els assumem totes juntes, ens trobem una quantitat d'accions que hem fet a aquest govern a aquests últims mesos considerable. Mai amb un govern en tan poc temps havien fet tantes coses. Per què? Perquè venim d'una etapa d'aturats... Ja s ajunt a reprendre perquè la situació del país no és la mateixa que l'any passat i perquè la situació econòmica demanava fer una sèrie d'accions diferents del que es havien fer davant. Totes juntes, posades sota juntes, es tressant l'administració que hi ha vegades que amb algunes de les coses no s'han arribat a, a portar. I la majoria, i ho has comentar avui en ple, la majoria d'aquestes coses no s'han portat és perquè no perquè nosaltres no hàgim arribat, sinó perquè l'empresa privada, que també està molt estressada, mm -hmm. no hi ha arribat en aquí. No? Uh, pitjor ha sigut si no l'hessin fet. O es hagués fet uh, correctament. O sigui que mm, si l'aparcament del Capravo no està obert, no? Vam explicar per què, les raons per què eren, i no és... O sigui, l'Ajuntament en aquest moment havia fet tot els, tots els passos. va ser, Ha sigut un problema, sobretot d'empresa de, de, de, privada, o, o de les empreses privades, tant del que té la concessió d'allà dintre com el que ha de fer l'apergament, que, no, que, no que no estava del tot bé i no, no han pogut acabar en el dia que està bé. Però si nosaltres no havíem llogat a cap paraula, aquest problema no havia sigut. No? Si nosaltres no havíem arreglat el golfet, el problema de les, del retard del golfet no havia sigut. Però nosaltres arribem tard en el Golfet perquè Costes no ho ha fet. Uh -huh. I perquè l'empresa que havia de començar el l'1 de juliol ha començat el 15 de juliol. No? Però, no, però què podíem haver fet? Tancar la platja del Golfet i ja estava. La crítica hagués sent no per començar tard, sinó perquè no ho hem fet. No? Al costat de tot això, jo haig de dir que estem molt satisfets, però molt satisfets, de la feina que s'ha fet en aquest Ajuntament, sobretot per la part dels tècnics, amb la col·laboració dels regidors eh, corresponents. Sobretot, també... Estem molt satisfets perquè la visió que hem donat a l'exterior, que és el que ens interessava més, és molt positiva. Mai eh, en aquest poble havíem passat totes les televisions estatals, i com dic totes, dic totes, a fer algun programa en directe o gravat, parlant, per exemple, de la situació de les plagues i explicant a la població que Palafrugell ha sigut una de les ciutats pioneres en plagues petites amb aplicar sistemes de control i sistemes d'informació ahir mateix en el varen felicitar per l'APP. Uh -huh. Hem sigut referència respecte a l'APP en molts de pobles. Hem sigut referència a l'APP a moltes a molt, a molt altres poblacions en plages semblants a nosaltres de la manera de fer el control. I tot això s'ha fet en un temps rècord. Temps rècord a l'administració, un mes, un temps rècord. Si nosaltres havíem fet com ens hauria agradat agafar uns agents cívics, fer una contractació, buscar-los a formar i tot això, com a mínim necessites 3, 4 o 5 mesos. I ho van fer en un mes perquè la situació era aquesta no? i nosaltres estem molt satisfets d'això per perquè la sensació que tenim nosaltres de la gent que, que té de pal a és, és positiva no? i malgrat això sortirà problemes, que si sortirà problemes perquè doncs, a les discoteques no tanquen quan han de tancar, eh, perquè ja ha a la nit, que són problemes que intentes anar resolent però són problemes habituals de cada any però la sensació que a Palafrugell les coses s'han fet ben fetes, no ho diem nosaltres, ho diuen molta de la gent que es posa en contacte amb mi per alcalde, perquè fas reunions d'alcaldes, mm -hmm. o perquè, perquè t'arriben aquests comentaris, o perquè aquests comentaris s'arriba en els tècnics i els hi arriben. No han sigut. Ara, per, perquè per poder ser modèlic, hem hagut de fer moltes coses. I algunes d'aquestes coses no han acabat de sortir com nosaltres esperaven I l'oposició que és la seva feina, eh, també, no, no ho critico, és eh, la seva feina, eh, el que fa és ressaltar el, el, el que no ha sortit bé. Però però vull dir, eh, estic molt satisfet, hem, hem en els tècnics que encara he intervingut en totes aquestes accions, i sobretot, per exemple, el cap de la policia, que ha sigut una de les persones que ha coordinat més tot això, ha fet una feina magnífica, i, i, i no, no, pot, no pot ser que en vegi arribi el missatge aquest de que les coses, i alguna cosa no s'ha fet bé. Mhm. Mm estem molt satisfets de la feina que s'ha fet a l'Ajuntament. Mm -hmm. Aquest és uh, el, el, el balanç que, que fas no, d'aquest període, sobretot. Uh, una de les crítiques, i que és recurrent, eh? en aquest cas, és, ja ho has comentat, és aquesta manca de, de lideratge, i, i explicava en el sentit, doncs, sobretot, de... de... De que et costa prendre decisions aquestes és les paraules textuals que l'alcalde li costa prendre decisions i que a vegades doncs, es deixa portar una miqueta més per, per el que diuen els tècnics que no pas les decisions que ha de prendre ell i que de, derivada d'això doncs, hi ha coses que van a més de, de retard uh, et costa prendre decisions? Parlem del concepte de lideratge no? evidentment jo crec que ho, he explicat, ho explico sempre i quan tinc un micròfon la, la relació eh, perquè això és d'en Juli Fernández la relació d'en Juli Fernández i jo és cordial des de fa molts anys continua sigui, ho és en aquests moments i estic segur que ho continuarà per molt de temps o sigui, i, i tenim, tenim una bona relació mm -hmm. ara el concepte de, de, de governar la manera de governar difereix molt de la que té ell de la que tinc jo Recordo que el dia, hi eres tu, el dia de la presentació, de, de, en, el, en el debat que vàrem tenir al eh, Teatre Municipal d'abans de les eleccions, mm -hmm. vaig dir, home, jo, és molt difícil que jo governi amb en, amb en Juli. No per, per l'afinitat, la, per, per, per la qüestió personal, que, que, la, que la, tinc, la tinc molt bona, sinó perquè aquesta manera de governar que té ell tan personal no és la meva. Jo recordo que en l'entrevista que va fer abans de les eleccions en aquesta mateixa ràdio Palafrugell, només va fer servir la primera persona del singular en tota l'entrevista. En canvi, jo vinc d'un altre concepte. Vinc del concepte Jo no parlo de lideratges, perquè aquesta paraula lideratge no sé què vol dir. La forma de treballar. Jo vinc d'un treball d'equip. La, la meva formació professional, no tant de mestre, sinó com a director d'escola, que ha estat 20 anys en direccions d'escola, és de treball d'equip i jo el que aplico tant a l'Ajuntament en el Govern és un treball d'equip no? no. eh... això vol dir que les decisions es prenen tard, ostres no ho sé, si, si de l'altra forma es prendrien bé o no es prendrien bé eh? que totes les decisions que es prenen a l'Ajuntament, just abans hi ha d'haver el meu vist i plau, sí, segur i en sot responsable del que surt bé però sobretot sot responsable del que surt malament D'això no, no, no, no en tinc cap mena de problema. Però la quantitat d'activitats que s'han arribat a fer maig, juny i aquest juliol, mai en aquest ajuntament havien fet tantes coses. Mai s'havien fet tantes coses. Mm -hmm. I, evidentment, i evidentment, en totes aquestes decisions, jo hi he estat formant part, com a, com a correspon. Ara no, jo, jo sol no. Si són coses de via pública, he estat amb el regidor de la via pública i amb els tècnics. Si són coses de l'IPEP, he estat amb el regidor de l'IPEP, amb els tècnics. I de l'IPEP, el primer que ha funcionat una mica més autònomament, sobretot per no, per no encallar les coses, i hem estat tots treballant i, i, uh, i s'han pres totes les decisions. A, a, a mi aquestes crítiques eh, generali, generals, falta de lideratge però escolta, parlem de, de qüestions en concret, a mi eh, m'he dit eh, això s'havia d'haver après més ràpidament Els, eh, totes les, les, les una de les coses que han estat criticat les ajudes, per exemple mm -hmm. les ajudes s'ha fet molt malament perquè val, sí, segur que es podia haver fet millor i, i el, ahir mateix el ple el primer tirant d'arcalde ho eh, segur que si unes ajudes que no es havien planificat mai que a moment de planificar els veus com, com com van i veus, ostres, si els has planificat d'una altra manera podria haver sortit més bé. Ara, fem la comparativa. Si, si, si, si nosaltres ho hem fet tan malament, vol dir que les altres poblacions ho han fet molt més bé. Mirem-ho. Som la població que varen fer el primer ple per, per, per parlar del Covid. Som la primera les primeres poblacions que vàrem aprovar les mesures econòmiques. Som la població de la franja de 20 a 30.000 habitants que invertim més en, el, en, el, en les mesures de, del Covid mm -hmm. i l'altre dia sortia a Sant Feliu estan, estan encara en, fent el llistat de qui rebre els ajuts de... això sortia ahir o abans deien a la premsa dels ajuts. O sigui, la majoria de les poblacions no estan com nosaltres estan pitjor, estan més endarrere Val? els processos administratius són lents això, la gent que és de fora li, li diu, home, doncs són lents això de l'administració i el que està dintre administrant se n'aprofita d'aquesta crítica i també critica. Volguem dir si jo hi hagués sigut ho hagués fet més ràpidament en tinc els meus dubtes que si hi hagués hagut un altre govern les coses haguéssim fet tan bé, tantes coses i tan ràpides com ho fem nosaltres. Per tant malgrat que aquest paquet de mesures es va aprovar en un ple extraordinari el mes de maig tres mesos després estem en els tempos de l'administració, no és que es pugui fer, es fa una es fa una modificació de pressupost i les modificacions de pressupost primer s'aproven i després han d'estar un temps d'exposició pública i són operatives a partir del 17 de juliol, una setmana, més o menys, mm -hmm. estan operatives. que estem estem a, estem a les dates que, que, que una setmana més, setmana menys, estem a les dates que havia que havia previst. Mm -hmm. Però vull dir Mirem altres poblacions, que ho han fet, vull dir, és que aquí sí que tenim un punt de partida que tots hem començat igual. Mirem l'altres poblacions com estan i veurem que, que, que no estem no estem tan malament com ells aquí intentem pintar. Malgrat a nosaltres no ens agradat que haguéssim cobrat, sí, clar, evidentment. Mm -hmm. Igual que... si haguéssim fet alguna operació, havíssim avançat una setmana, deu dies, segurament que sí, però és que tampoc... Uh, hi, ha, hi ha qüestions com per exemple uh, tenir el sens de sapigueu que els ajuts cada rebre, els ajuts individuals que van pel comerç, això és una complexitat extraordinària i que anem resolent problemes a mesura que van sortint i això allarga més el procés del que creiem, bueno, si sí, ja ho sabíem mm -hmm. ja ho sabíem. Teniu previsió de quan poden arribar aquestes ajudes a cap a les persones? O... El, les ajudes directes a mm -hmm. les empreses s'aprovarà a la convocatòria i s'aprova a la Junta de Govern d'aquest dijous de, de demà mm -hmm i el, la previsió per les ajudes a les famílies, que això sempre en havíem estat parlant eren unes coses, eren unes, unes ajudes que si no t'havien pre previst ja més per cap a la tardor val? Uh, la dada que tenim és al principi és de setembre, pot ser l'1 o pot ser el 15 de setembre val? perquè duràvem aquesta empenta, pensàvem que era més interessant fer-la una vegada el turisme baixa no? Uh, que no pas ara en l'època del turisme que hi ha prou feines que tenen les botiques uh -huh. uh, al voltant doncs d'aquesta uh, tardança no, que deia Juli Fernández vas a explicar ara uh, detalladament, també deies aquesta manca de planificacions ha fet tons que uh, la situació ha aginat com aginat, però ràpid segons, segons expliques. No sé si de cara a l'hivern que ja tenim el aquesta experiència del que ha passat ara a la primavera, um, ja esteu planificant alguna alguna cosa per per també les dades eh, de, de, de la turca que han sortit ara ahir, que van sortir, de les previsions que poden venir aquí a Palafrugell després de, de la, quan s'acabi l'època turística, no sé si ja esteu planificant en aquest sentit. En les mesures que vàrem aprovar en, en, en, en el ple, en, en, el, en totes les mesures aquestes a l'època volíem dir post-Covid i enfred que estem parlant a del Covid, mm. n'hi havia d'acció immediata com per, com per exemple va ser l'ocupació de la via pública, no cobrar-la mentre estaven tancats eh, no cobrar, cobrar el 50% a la resta de l'any eh, rebaix, no cobrar la tassa d'escombraries comercial com estaven tancats, cobrar un, fer un rebaix a la, la resta de l'any això és, és d'efecte immediat això n'hi havia a curt termini aquesta seria a curt termini, a mitjà termini, que serien aquestes ajudes que estem parlant, i llavors a llarg termini, llarg termini vol dir dintre de l'any, eh? a llarg termini, i tenim tota una sèrie de mesures, però sobretot estan pensades en benestar. O sigui, diríem, eh, primer va intervenir Hisenda de l'Ajuntament amb, amb, amb, amb les taxes, uh -huh. després intervé l'IPEP amb les ajudes, que totes les ajudes ho porta l'IPEP, i el, el, el darrer tram o sigui, en aquest en aquesta, com di aquesta cursa de relleus a l'últim relleu el donem a benestar social no? I Hi ha tota una sèrie de, de, de hi, ha una, hi ha tota una sèrie de, de mesures que Benestar social està treballant perquè el que quevamm encomanar a eh, en la regidora de, de benestar social i en la seva tècnica és que es preparessin perquè per aquest últim tram que seria setembre, octubre novembre perquè les no es tractarà tant d'ajudar en els negocis si el negoci és eh, doncs, els teníem ja coberts amb les ajudes aquestes, val? sinó que es tractarà de tota aquesta gent que, que, que la crisi l'haurà afectat més en el seu salari, en els seus ingressos eh, anuals, i hi havia molta gent que treballava quatre o cinc mesos a l'estiu i vivia durant tot l'any, igual no els atreveia 4 o cinc més han atreveia la meitat o potser no han treballat mm -hmm. i llavors sí que hi haurà unes mancances. Diríem, aquest darrer relleu el, el portarà i el liderarà des de benestar social amb recursos necessaris per poder-hi fer front. Eh... Mm -hmm. uh... Eh, ja es va planificar aquesta, aquesta, aquests recursos que deies. Eh, la situació, clar, pot ser canviant. Eh? Aquest mes d'agost no sabem què pot passar amb tot el tema de rebrors que estan a vent no? d'altres poblacions de, de Catalunya i també poblacions importants per Palafragil, com podria ser eh, Barcelona i tota l'àrea metropolitana, perquè ve molta gent cap aquí. Per tant, això pot afectar més el turisme del que es pensava. Eh, no sé si també hi esteu... Eh, oberts, no?, a poder modificar o fins i tot a poder ampliar aquestes ajudes, eh, no només al benestar social, no? de, sinó també a negocis i, i empreses d'aquí de, del municipi. Jo crec que negocis, eh, l'empenta que hem donat és, és importantíssima. La gran part va cap a, cap a aquest teixit eh, comercial, diríem, sobretot comercial, i eh, lligat amb el turisme. Mm -hmm. no? I amb això, diríem, el, els... Doncs, eh, Tenim i, i, i tenim cobert i veurem a veure a veure com respon. Però, per exemple, tot el que és de benestar, les mesures, si es llegeixen, eren molt obertes. Com les, les primeres eren molt tancades, no? totes aquestes ajudes, eren ja en, en el, el redactar d'aquestes mesures ja estàvem bastant concret, en benestar eren molt obertes perquè es tractava una mica de modular les, aquestes, aquestes ajudes a la necessitat que hi hagin i és el que està treballant ara actualment des de benestar. Uh, si m'estàs preguntant uh, uh, estrictament pel per, per teixit comercial, si tenim algunes ajudes més, ara ah, en aquests moments no, tenim, no tenim res en pressupost del 2020. Val? El que farem a partir del setembre és ja començat a parlar del pressupost del 21 i si després en allà si hi ha hagut alguna partida d'ajuda comercial, després en allà es discutirà. Mm -hmm. Durant aquesta situació, moltes de les accions que teniu planificades ara fa un any, eh, quan, o que vau presentar ara fa un any amb, amb aquest acord de govern que es va formalitzar, eh... Quantes s'han vist, vist alterades, modificades o fins i tot creieu que no es podran fer? Hi havia grans projectes, no? Un, per exemple el del desdoblament de l'Avinguda d'Espanya. Això encara ho contempleu factible en aquest mandat o haureu de posposar-ho? Una cosa és el del 2020, l'altra és el mandat, d'acord? Amb la del mar, la nostra idea era amb l'estalvi pressupostari que teníem del 19, l'havien de programar el 20 per realitzar el 21. I en aquesta redacció hi havia la del mar. Els diners hi són. Una part han anat en el Covid, però encara hi han uns, uns 2 milions d'euros que nosaltres tenim amb l'estalvi pressupostari del 19 per poder-los per poder a planificar el 20 i gastar-los el 21. I a hores d'ara, a hores d'ara, no hem descartat encara fer la del mar. Però aquí depèn de dues coses. Una, aquest setembre, com ens en reunim amb tots, i nosaltres continuarem amb el consens, malgrat les crítiques, eh, doncs, som molt tossuts i nosaltres intentarem, per tots els mitjans, que hi hagi consens entre tots els partits. Una és com comencem a planificar els pressupostos del 21, hem de veure què fem amb aquesta vinguda del mar. Mm -hmm. no? eh, I dos l'Estat ens ha de donar permís per poder-nos gastar l'estalvi pressupostari del 19. Ara, aquests dies, s'està discutint a veure com va i a veure, a veure què fa l'Estat, perquè fins i tot hi, hi tenen propostes sobre la taula de, del Ministeri que, que l'estalvi pressupostari o l'excedent de, de diner que hi ha en caixa, una de les dos coses se'l vol quedar-ho a l'Estat perquè li féssim un préstec a totes les administracions, això la premsa no va, va, va, va estar en ple mal. si l'Estat ens, ens reté aquest, l'estat per supostar-hi, evidentment no ho podrem fer a l'Avinguda del Mar perquè no tindrem els diners uh -huh. si no el reté després el acabarem de decidir el que sí que hem fet és que es havia d'encarregar de, eh, el projecte de l'Avinguda d'Espanya amb, amb arquitectes exter externs, perquè el, el, els serveis propis no podien, a moment d'haver el confinament, o com que es van aturar moltes de les obres públiques que estaven fent, amb recursos propis, vol dir, amb el personal de la casa, estan podent fer el, la, la redacció del projecte. No? Dir, farem una mica d'estavi. O sigui, la feina del 20, del 20 respecte a la vinguda d'Espanya, l'estem fent. La decisió dependrà d'aquestes dos feines. Que la situació de Palafrugell no sigui tan crítica que no és necessari que aquests dos milions els invertim cap a un altre cantó uh -huh. i que l'estat ens deixi fer-ho llavors quan arribi el moment que jo suposo que està de setembre d'octubre prendrem la decisió perfecte, doncs en tot cas ja en parlarem més, més endavant uh, uns altres aspectes que, que, que, que m'hauria de comentar eh, que al final doncs, han sortit també en, en les darreres sessions plenàries uh, és el tema de, de l'equip de govern que uh, Has parlat del consens en totes les formacions polítiques. També hi ha consens dins de, de l'equip de govern, recordem, format per Esquerra, eh, per Som gent del Poble i per Junts per Catalunya. Ho, ho, ho dic, sobretot, per aquest eh, canvi de funcions que hi ha hagut eh, en, en Josep Salvatella. Tu, tu has dit bé, canvi de funcions. Uh, un canvi de funcions, una reorganització del govern, es converteix en crisi quan no hi ha acord. I això... M'estranya que el senyor Fernández, que ho coneix molt, no ho sàpiga. Eh? Ell va fer, volia fer una reunió del govern sense acord i va acabar amb una crisi de govern. No? Les reunions del govern, és eh, facultat de, de, de l'arcalde, i en aquest cas no cal que ho digui jo perquè ja ho diuen es fa sempre en consens a dintre de l'equip de govern, mm -hmm. eh, es, presenta sobre, es posa sobre la taula portàvem temps parlant -te, els tres socis portàvem temps parlant, -te, portàvem temps parlant -te de que teníem que haver-hi canvis perquè hi havia coses que no acabaven de funcionar no? també és real que no cal amagar-ho, hi ha hagut una sèrie de situacions relacionades amb el museu que també ho han precipitat i llavors el que fem nosaltres és eh, eh, en el ple del mes de maig el senyor Salvatella explica que fa un pas al costat ho explica ell, o sigui que hi ha consens, perquè ho explique ell, i en el mes de juny jo presento el nou cartí pas. La reorganització, agrada a tothom, no agrada a tothom, no hi entrem aquí, mm. però les reorganitzacions de govern es fan amb el consens de tots els membres de l'equip de govern i dels partits que representen. I jo sí que puc dir aquí que aquesta reorganització, que diuen que no si queda el senyor Salvatell el senyor Salvatella l'únic que les manifestacions que fa és, oficials diríem és en el ple diguent que ell fa un pas al costat voluntàriament val? Eh, en el ple del mes de juny aquest pas al costat queda ocupat per pel seu company en Marqueres val? i eh, la resta de, de l'equip de govern l'única cosa que fan és dir el, doncs, bueno, donar el seu vistiplau mm. Vull dir, això és una reorganització de govern la crisi la crisi és que si el senyor Sabadell s'ha menjat a l'oposició, o el Junts per, per Catalunya s'ha menjat a l'oposició, o, eh, pres o l'oposició presenta una moció de censura. Això són crisis. Val? Però les crisis que es fan així, en eh? eh, eh, un ple s'informa, en el següent es presenta la reorganització del govern i en el de juliol hem presentat el que no podem poder presentar en juny perquè necessitàvem un temps de preparar-ho no? però és igual, la reorganització del juny i a partir de llavors comencem a treballar d'una forma diferent això és reorganització del govern i jo crec que les reorganitzacions del govern ens fan d'aquesta manera però En un any que ha portat a fer aquesta reorganització? Què, què heu detectat? Ja, ja has dit que el Museu del Sur ha precipitat no? el, el fet sí, el però el hi, havia, hi, havia, hi havia coses que no es acabaven de funcionar que no es, quedava, no es acabava d'agradar a cap, de, cap dels tres diríem, al cap dels tres partits no? la manera que tenien de relacionar se de, de, de prendre les decisions consensuada, evidentment si sóc pel mig, esclar, haurà de, de treball de, de consens a dintre no? mm -hmm. I, i hi havia coses que no s'acabaven de, de, de, de fer evidentment un equip de govern nou en el qual treballa molta gent que molts no es coneixien abans pot ser que planifiquis una cosa i llavors al moment de planificar les persones, per exemple jo mateix, no sigui la persona adequada per fer una sèrie de, de, de, de, de, de, de, de coordinació de comissions eh? I, que, i que això provoqui certes tensions o provoqui coses que no acabem de funcionar. El que és cert és que nosaltres feia mesos que estàvem parlant de que havíem de canviar algunes coses i aquestes coses es va precipitar, eh? perquè no, no cal amagar, perquè es va precipitar pels fets aquests que deien del museu, i es fan parlant en tothom. Dir, tots Continuem els dotze, sí. Crisi de govern, ni una. Mm. Crisis ni una. Reorganització, sí. Que hi ha gent que està més o menys contenta, bueno, clar, vull dir, això... No, no, no hi entrem a la valoració de cadascun on em corresponen a mi. Ara, jo, eh, com a arcalde, que no estic content perquè, perquè les reorganitzacions de govern no estàs mai content de fer-se. Així que estic content de, del resultat, no? Del resultat, perquè, perquè el resultat és el positiu. Érem 12 i continuem governant 12. Mm -hmm. Perfecte. El portaveu, però, de, de Junts per Catalunya tindrà un pes diferent, ara, en aquest, en aquest govern? Tindrà no és... un pes diferent. Clar, no sé si és... Un... Bé, bueno, això li hauríem de preguntar més amb ell, no? Però no sé si el paper serà més secundari que no pas fins ara. Sí, però tot el que sigui de, deixi de ser deixi de tenir el pes amb alguns llocs el tindrà el seu company. Mm. D'acord I, i, eh? I, i, i pactat que això és el que s'ha de fer també. Per eh? quan, quan estàs en aquestes negociacions també pactes amb el partit perquè nosaltres creiem que també com aquesta unitat d'interessor totalt de l'independentisme, unitat es demostras doncs, parlant, i nosaltres, el que hem fet el partit la secció local d'Esquerra Republicana, ha parlat amb la, amb la secció local de Junts i està consensuat això. O si sigui, hi ha consens entre els partits, hi ha consens entre els tres membres de la, els tres um, partits polítics que estan a dintre del govern. O si sigui, hi ha consens, no hi ha crisi. Això, mm. Això eh, per molt que agradi, eh, la paraula crisi, per molt que es digui la paraula crisi, no hi ha crisi hi ha una reorganització de govern. I aquesta conjunció, aquesta... Aquest Ajuntament eh, Junts per Catalunya és ben bé perquè veieu que, que, que funciona amb aquests canvis o també una miqueta obligats per tot el tema polític independentista? No no, no. No, no? Per... No, no, no, això no, no, no té... No, no, no al, al revés, vull dir, amb, amb, no, no hi ha hagut aquesta pica baralla que hi ha, en, el, que hi ha eh, en els mitjans sobre la pica baralla que hi ha en el, en el govern... De, de la Generalitat no no és no trasllada no es trasllada no, no. es tractaven única exclusivament d'una un, organització interna nostra de que havien de buscar la millor el sistema per poder poders entendre més bé sobretot sobretot i ho entendràs i acabarem l'entrevista suposa com el que hem començat sobretot perquè la meva forma de treballar és la forma de treball d'equip i amb la treball d'equip hi ha d'haver-hi ha un, un consens a dintre de l'equip per poder-hi treballar mm -hmm. si jo havies el fet el lideratge aquest fumós lideratge d'Ordeno i Mando que és un, una forma de lideratge bastant conegut això no havia sigut en aquí, no sé què hagués passat però això no havia sigut en aquí, però en canvi si el que vos és treball amb equip el treball amb equip és, és molt importantíssim que l'equip estigui amb, amb, amb, amb, amb, amb, amb, sigui receptiu en el treball amb equip mm -hmm. i si nosaltres veiem que hi ha problemes i hi ha problemes en aquest treball amb equip el que hem de fer és abans de que la cosa em pitjori fer els canvis, això és el que hem fet i aquests canvis Ara, en aquests moments, ara en aquests moments eh, portem un mes, perquè diríem a partir del mes de del ple el mes de juny ja vam començar a fer-ho. Jo no dic que estic molt, molt content amb tots els 12 regidors del funcionament que hi ha eh, i aquest petit que deia que grinyolava alguna cosa, una companya teva i que grinyolava alguna cosa, han eh, bueno, posat òlia per tot i tot funciona de nassos. Molt bé, content doncs, amb aquesta reestructuració i per acabar, i parlant tornaré una miqueta a l'inici, eh, com, com dèiem, amb aquest treball en equip. Aquest treball en equip pot ser que a vegades hi hagi accions eh, que, que poder tu les feries diferent. Eh, I estic, em refereixo, i per acabar, aquestes obres de, del carrer Manufactures del Suro que provoca que ara tot a, que aquest carrer estigui tallat durant ja des de la setmana passada fins ara tot el mes d'agost. Ho podíeu haver fet diferent? No sé, ho dic... Poder, en Lluís Ross va venir aquí i va explicar que era sobretot per no afectar l'escola de música no? tots els problemes que podia convoc, provocar si es fes en horari o en, en període escolar, en període lectiu. No sé si es podia fer no sé, a cavall entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre que potser no hagués provocat tants problemes en època turística. Tot comença amb el treball d'aquí. Com saps que el treball de l'equip està bé? Com a la llibrati tens una sèrie de coses que jo avés fet personalment, avés fet d'una manera i s'han fet d'una altra. Això vol dir que el treball en equip funciona. No estic parlant de manufactures del suro estic parlant de, de, de l'Ajuntament en general. Val? O sigui, tinc el llistat, allò, mm. eh? i quan fem conya, eh, llegeixo't el llistat, llegeixo. Dic coses, dic, ostres, jo d'entrada, pensant, avés fet mm. una cosa d'una manera i s'ha acabat fent una altra. El manufactures del suro, la manera de fer-se les obres de manufactures del suro és una cosa pactada en la, en la reunió operativa d'obra pública mm -hmm. i en allà, amb tots els components d'allà, es van posar tots els elements a sobre de la taula no? els pros i els contres no? i en allà vam arribar tots a la conclusió que la millor solució és la que s'està aplicant ara d'entrada, em dius, home, el carrer Monefactores del Sur al mes d'agost? No, no, ostres, no pot ser. Ara, quan estudies tots els casos, i ahir el regidor us explicava, de l'afectació que hi ha en aquest carrer en l'èpoques escolars per haver tant el centre de l'energia, que és l'escola de música, menys, però sobretot a l'escola Barcelona i l'institut, tenim tres centres educatius allà, les afectacions que hi ha en aquell carrer a partir del setembre són insalvables. I, en canvi, al mes d'agost són salvables. Sobretot perquè en un carrer de del suro que, al moment d'obrir-se la, la Ronda Nord, havia de ser ve, veïnal, sobretot. Eh? I una mica de distribució dintre del poble, però però bastant marginal de, de sobre el que hi havia. El que passa que, com que la tendència de molta pala frugel·lencs era passar per allà, continuaven passant-hi. Què m'ho ha aconseguit ara? M'ha aconseguit que la gent faci o que hagi de fer, que si depèn del ronda de, de, passar per la Ronda Nord, que és la que tenim preparada, i allò només, i ara no, no pot passar-hi ni ningú, i amb això aconseguirem eh, doncs, desviar el trànsit eh, que ha de donar la volta eh, per allà. I en eh, allà només quedaran afectats el, el que són els veïns. I aquests veïns que viuen allà tant queden afectats si és el mes de juny, de juliol, d'agost, de setembre o d'octubre. Però sobre si al setembre en els veïns d'allà hi afegim les 500 o 600 persones que es, escolars que es mouen per allà en aquella zona d'allà es fa que es pugui, es, es pugui provocar un col·lapse extraordinari les obres que creem carrer monfactures de, de l'agost eh, són positives? No no és el millor mes però pitjor serien els altres mesos o sigui, seria un carrer que mai pots fer obres i el dia que fem el Pompeu Fabra mm -hmm. que el farem, que l'hem de fer eh, el mes millor és el 13 mes perquè no hi ha un mes millor pel Pompeu fa Evidentment no farà el mes d'agost, però no hi ha un mes millor, no entens? I llavors es, es mirarà, es farà com, com, es, com, com es pugui, com... però per què? Perquè les vies principals són molt complicades de poder-se fer. Doncs ha quedat clar, també volíem comentar aquesta, aquest aspecte, que també doncs, ha provocat crítiques a xarxes socials, que és això sempre, i també doncs, per part de, de, de l'oposició. Doncs, Josep, crec que hem fet una, un repàs força ampli, portem millora pràcticament d'entrevista, per tant crec que ho podem deixar aquí i en tot cas, com anem fent pràcticament cada setmana des de que va esclatar aquesta crisi del Covid-19 doncs anirem posant en contacte tant amb tu com també amb el cap de la policia local perquè ens aneu explicant doncs, totes aquelles afectacions i aquelles novetats que són moltes perquè cada setmana o fins i tot cada dos o tres dies hi ha alguna novetat per part de la Generalitat que, que afecta també els municipis i per tant doncs ja ens tornem a trobar ben aviat moltes gràcies Josep jo també m'agradaria acabar només perquè començat parlant de Ràdio Palafrugell i tornaré a, ràdio, a, tornar a parlar de Ràdio Palafrugell i felicitar la feina que esteu fent parlant de la web però hi ha un aspecte que a mi m'agrada molt i jo n'estic contentíssim i és d'aquelles coses que n'estic més content de la meva època d'arcalde d'haver format part d'aquell equip de govern d'aquelles reunions d'equip que varen fer sobretot amb l'anterior regidor Albert Gómez eh, sobre com havia de ser Ràdio Palafrugell i hi ha una cosa que em satisfà molt i és que el cap de l'oposició tingui els micròfons de, de Ràdio Palafrugell per poder criticar l'equip de govern mm. i això i això és resultat duna decisió presa amb molta calma amb molta amb, amb mesos de parlar-ne amb molta gent de treballa amb equip per arribar a la conclusió que nosaltres necessitem una Ràdio Palafrugell l'ajuntament ha necessita una Ràdio Palafrugell que l'oposició també puguin ara criticar. Ho dic perquè a vegades la gent se n'en descuida. Ho dic perquè, mentre els dos anys que jo vaig estar en l'oposició, mai me se va brindar els micròfons de Palafrugell per poder criticar-me al Rajuntament de Palafrugell. Mai. No? I en aquelles coses, jo que he fet algunes coses així, del, món, del món informatiu, em dolien, em dolien, i, que volien... i per això em satisfà molt que no solament el cap de l'oposició, sinó eh, els altres regidors de l'oposició, i fins i tot això és una feina també molt vostra, uh, la gent del carrer mm. tingui els micròfons de Palafrull per poder criticar l'equip de govern. Això és una ràdio municipal i d'això és d'aquelles coses, uh, i ho saps perquè n'hem parlat alguna vegada, de qual me'n sento més satisfet. No? I, I això és, uh, uh, diríem, és una medalla repartida entre molts, eh? i vull recordar sobretot l'Aver Gómez, que varen ser mà mà i alguns tècnics de la casa, i una part de que la medalla la trim nosaltres i l'altra vosaltres perquè la feu la feina ben feta, perquè podíeu només complir l'expedient i ja estava, i, i perseguiu les notícies i els, i, i els publiqueu. I jo crec que és el model informatiu que, que un poble necessita. Doncs esperem que per molts anys sigui així. Josep, com dèiem, ens retrobem aviat. Moltes gràcies.